כי בענם אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת ואיל לעולה. כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בת יחגור, ובמצנפת בת יצנוף בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם.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 ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וחיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחריכן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לחפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פירשם. והשורף אותם יכבש בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי ועשור לחודש. תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם.